a Geoffrey-nevezetű férfi pedig kisöpört a homlokából egy pimasz hajtincset, és hangos rikkantással üdvözölte: Isten oszt, minő fénysugár, ami kis viskongban! Persze kizárólag ő nevetett a viccen. Lin közelebb lépett Herriethez, és bizalmasan a fülébe suttogott. Herriet nyakán rögtön égnek merettek az apró szörszálak, Jobban szerette, ha az emberek tartanak tőle némi távolságot. Nedőbe a hízelgésének intette Lin.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 Thomas drágám, nem állíthatnád be ma az embereidet a pult mögé, feltétlenül Londonba kell utaznom találkozni egy olasz fazekas cég vezetőjével, és úgy örülnék, ha te is ott lennél. Thomas hátra fordult. Elaine! A hangjából teljesen eltűnt a lelkesedés, et lopva ilénre pillantott, a nő rakott szoknyája és fehér blúza fölött csípőig érő nyitott kabátot viselt, amelyet egy öv tartott össze a derekán.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 ezzel felnevetett és a jegyesére pillantott. Nem igaz, Tomasz? Várjuk ki, hogyan reagálnak a vevők. Herjed egyre kényelmetlenebbül érezte magát mellettük. Megyek, várnak rám a cserjék. Hebekte majd villámgyors léptekkel átsietett az üvegházba. Ebédszületben találkozunk, kiáltott utána Tomasz.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 Olyan lágy volt a hangja, hogy herjét megborzongott tőle. Bólintott, és kivette a sonkás szendvicset tartalmazó ételes dobozát a munkaasztal alól. Nem sokára már a szabatéri kertészet szélén üldögéltek egy cseresznyafa árnyékában, amelynek ágai átlógtak az udvar lécskerítésén. Mögöttük halkan fecsegett az Icem folyó. Hűs párája valóságos áldás volt a déli nap melegében.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 Önnél van a kulcs, ugye? Kiáltott hátra, ahol a lány dolgozott. Igen, Mrs. Griffiths, a reggeli viszontlátásra. Harryet meg még át kellett ültetnie és megtrágyázni egy szállítmány, fekete hunyort, amely januárban szépen kivirágzik idebent. Ennytük volt, így minden esély meg volt rá, hogy a karácsonyi időszak alatt a halvány sárga porzószálú hófehér virágú kihajtanak majd.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 Herriet hevesen dobogó szívvel beleegyezett, bizonytalanság, bűntudat és szenvedély csatázott a lelkében, de a vágy, hogy a férfival lehessen, minden mást felülírt. Ahogy Thomas automobiliában a lakása felé tartottak, csak ültek feszült némasságban, és ez így maradt mindaddig, míg a szobában nem léptek és be nem csukták maguk mögött az ajtót. A vad szenvedély, amelyel Thomas megcsókolta őt, hamar átragadt Herrietre is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 Winchester 1923. júliusa Amikor herjed felébredt ezen a szerda reggelen, az ágynemüje úszott az izzadságban. Dél-Angliát hetek óta melegfront kínoszta, és a hőmérő higanyszála szála jócskán 30 fok fölé kúszott. Esténkén néha úgy érezte magát a szobácskájában, akár egy kemencében. Általában émelyget is ettől a forróságtól, most is alig tudta összeszedni magát, hogy időben odaérjen a vécéhez.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 A következő etekben Harriet egyedül maradt a kérdéseivel és a kétségeivel. Léne egyszer Fokhelyről oda is vetette neki. A rózsatrágyáját használod a salátanövényekhez? növényekhez, hol jár az eszed? Már nem kell sok, és a terhességét nem lehet többé elrejteni. Amikor Tomás ezen az estén a virágzó levendulák között magához húzta, a lány eltolta magától. Beszélnem kell veled, Tomás!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 – Miből fogok élni? – a férfi a karjába zárta a lány szobormerev testét. – Bész nem szerelmem. Minderről gondoskodom. Herrietre sajátos tompaság ereszkedett a következő napokban. Tamás tényleg mindent elrendezett. Elintézte, hogy családi okokra hivatkozva ott hagyhassa az állását. – Á, szóval a titkos szeretője lettél –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 és tudta, jobb, ha felkészíti magát arra, hogy Tomasznak másik utódja is lehet, akkor pedig Tobi nem játszik majd olyan nagy szerepet az életében többé. Illénnek nem lehet gyermeke, válaszolta a férfi nyugodtan, miközben le sem vette a szemét a kicsiről, mint ha cseppet sem érintené meg a szörnyű tény, amelyet az imént megosztott. Harriet összerezzent,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 Addig még sok időnk van, Harriet, bízd nem kitalálok valamit. Vagy inkább én? Betette oda a lány, majd elfordult a feje alá, tette a kezét és lehunyta a szemét, mintha már is álomba akarna merülni. Hallotta, hogy Tamás belebújik a cipőjébe, és kiveszi a kabátját az ajtó melletti szekrényből, majd halkan kinyitotta az ajtót, kilépett rajta, és ugyanolyan halkan becsukta maga után.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 A cikhez tartozó fotó egy huszas évei végén járó, szabályos arcvonásokkal bíró szemüveges hölgyet mutatott, magasra tornyozott hajjal és szívmelengető mosolyjal. Harriet egy darabig tanulmányozta a fotót, és végül arra jutott, hogy mindenképp szeretné megismerni Charlotte Brumberget, és megtudni mit rejt az ajánlata valójában.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 Harry egy szíve nagyot dobant, csalódottságában, pont ahogy sejtette. A Summer House minden bizonyal valósággal megrohamozták az ifjú hölgyek, akik mind részt akarnak venni ebben a kertészeti projektben. Neki tehát semmi esélye. De akkor is tennie kell egy próbát. Kapott is egy felvételi időpontot péntek délutára, két nap múlvára. Hirtelen elöntötte a pánik, hogy jut el oda, egyáltalán felengedik a vonatra a babakocsival.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 – Négy órája vagyok úton – bólintott herriett. Megerőltető lehetett, és Tobi végig önnel volt? Átaludta az egészet, vigyorodott el a lány, és a sárlott karjában fekvő babára pillantott, aki épp most nyitotta ki a szemét, és békésen megszemlélte őt. Sárlót követte herriett tekintetét. – Ő itt a lányom, Eliza Rose –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 A Summerlight House már december elejétől kezdve ánis, fahé, fenyő és narancsillat lengte be. Debbie Windley, Charlotte Huga azzal töltötte a délutánokat, hogy girlandokkal, fenyőkoszorúkkal, gyertyákkal és fagyöngyel díszítette ki a házat. Az örömteli várakozás a villa valamennyi lakójára átragadt, kivéve azokat, akiket inkább feszélyezett a nagy felhajtás.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 és a házvezetőnőhöz, Laura Kellyhez hasonlóan, Herriettet is rávette, hogy akasszon egy harisnyát a kandalló párkányra. Reggel pedig, amikor mindannyian összegyűltek a kandalló szobában, talált is benne egy almát, egy narancsot, egy marék csokoládét, tallért némi diót, és egy gyöngyökkel kirakott díszfésűt.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 Ebben az időszakban nem szeretkeztek, de Harriet a karjában tartotta őt, és lágyan cirógatta, miközben a férfi a bálánzokokot. Most már semmi sem tart élén mellett, bukott ki belőle. Harriet nem válaszolt. Jól tudta, milyen szorosan összefonódik egymással a Griffith és a herró vállalat személyes és üzleti szinten is. Dél-Angliában valóságos földrengéssel érne fel, ha a házaspár elválna,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 Egy júliusi délutánon a Daily Mail fotóriportere tűnt fel a kertben, aki szeretett volna írni egy cikket Charlotte Brumbergről. charlotte éppen látogatóban volt a barátnője Beatrice, akit megkért, hogy pózoljon a képen vele együtt, majd odahívták magukhoz Herriettet és Leticiát is. Herriett habozott, hiszen végtere is csak egy kertész volt, Leticia pedig csupán tanuló. A botanikus nő azonban ragaszkodott ahhoz, hogy ők is szerepeljenek. Harriet egy pillantással megbizonyosodott arról, hogy Tobi és Eliza békésen játszik a gyümölcsöskedben, nem pedig a tavacska körül lebzselnek, majd leticiával együtt a többiekhez és pózba vágta magát. Egészen különleges fotók születtek, a fényképész kifejezetten örült, hogy ilyen szép fotogén hölgyeket örökíthet meg.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 néma maradt. Az arca viaszfehér volt, a tagjai ernyetten lógtak, mintha aggastyán volna, nem pedig egy bokrok között ugráló, fára csimpaszkodó kisfiú. Herjedt a kezét szorongatta, a gyerek melkasa pedig egyszer csak, végre, végre megemelkedett, erőtlen ajka közül víz bugyogott fel. Charlotte gyorsan az oldalára fordította, hogy minden csepp távozhasson a tüdejéből. Herjedt pedig még sosem hallott szebbet annál, amikor a kisfiú levegő után kapkodva, köhögve és sírva elkiáltotta magát. Mama! Leticia időközben értesíthette az orvos, mert már meg is jelent, és rohanvást feléjük tartotta kerten át. Aztán gyorsan rájött, hogy Charlotte már segített a kisfiúm. Most már csak nyugalomra és egy meleg ágyra van szüksége, mondta doktor McKinley. Herjedben csak úgy kavarogtak az érzelmek.